Tomicica kalandjai Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer három kis cica. Úgy hívták őket, hogy picimici, Tomicica és Kölyök. Pompás kis puha bundájuk volt, és nagyon szerettek birkózni meg bukfencezni a lépcsőn és az udvarporában. Egy napon azonban a mamájuk, Pöttyös néni vendégeket vár teára, ezért beterelte a kis cicákat a házba, hogy megmosdassa és felöltöztesse őket, mielőtt a barátnői megérkeznek. Először megmosta az arcukat, azután kikefélte a bundájukat. Aztán szépen megfésülte a farkukat és a bajszokat. Tomi rossz fiú volt, ízget, mozgott, karmolt. Pöttyös néni tiszta blúzt és frissen vasalt kötényruhát adott a lányokra, aztán számos, kényelmetlen, de kétség kívül elegáns ruhadarabot vett elő a fiókból, hogy Tomi is felöltöztesse. Tomi cica nagyon megnőtt, és mit a gadás ki is kerekedett. A ruháról lepattantak a gombok. Pöttyös néni gondosan visszavarta mindet. Amikor elkészült az öltöztetéssel, Meggondolatlanul kiküldte a cicákat a kertbe, hogy ne legyenek lábalatt, amíg elkészül a meleg, vajaspirítós. Vigyázzatok a ruhátokra, gyerekek! intette őket. Járjatok szépen két lábon! És eszetekben ne jusson a szemét gödörhöz menni, sem pedig tyúkanyósáránál, a disznóknál vagy a kacsáknál kíváncsiskodni. Pici-mici és kölyök megindultak az ösvényen, de nehezükre esett a járás. Pár imbolygó lépés után rátapostak a kötényükre, és puff, hasra estek. Amikor feltápászkodtak, a ruhájuk fűfoltos volt. Másszunk fel a sziklakert kőfalára, állt elő az ötlettel, Mici. Megfordították magukon a kötényt, aztán egy iramodás, egy ugrás, és már is fent voltak a falon mici-mici fehér blúza leesett a porba. Tomitica azonban képtelen volt holmi ugrándozásra, hiszen nadrágban volt, és két lábon kellett járnia. Csak nagy nehezen tudott felkapaszkodni a sziklakertbe. Miközben átcsörtetett a sűrű páfrányokon, jobbra-balra pattogtak a ruhájáról a gombok. Csapzottan és megviselten ért fel a fal tetejére. Mici és Kölyök megpróbáltak kicsit rendbeszedni. A művelet közben Tomik kalapja is leesett, sőt, még a fennmaradt gombjai is leszakadtak. Amint így ügyködtek, egyszer csak hangokat hallottak. Tics-tocs, ticsi-tocs. Három kacsa közeledett az úton. Szép sorjában haladtak kacsázójárással. Tics-tocs, ticsi-tocs, ticsi-tocs, tocs, ticsi -tocs, ticsi -tocs, ticsi -tocs. Megtorpantak, és pici, sötét szemükkel jól megvámulták a cicákat. Aztán a két kacsa hölgy, Jolán és a Rebeka csőrükkel felcsippentették a fejfedőket, és a fejükre vigyeztették. Kölyök akkorát nevetett, hogy legurult a fal tetejéről. Mici és Tomi utána másztak és közben mindhármójukról teljesen lecsúszott a ruha. Kedves kacsa János úr, kérem segítsen felöltöztetni Tomit, nem tudjuk begombolni az ingét, kérlelte Mici. A kacsabácsi bácsi oda és óvatosan felszedegette a szétszóródott ruhákat. De kilátott ilyet, elkezdte őket magára húzni. Rá még kevésbé illett az ünneplő, mint Tommy cicára. A ragyogó napunk van, nem, de bár, kérdezte pont úgy, mint egy igazi úri ember. Aztán megfordult, és folytatta az útját nyomában a farát billegető Jolánnal és Rebekával. Tics-tocs, ticsi-tocs, ticsi ticsi Ekkor tűnt fel Pöttyös néni. Amikor meglátta a falon ücsörgő három ruhátlan kismacskát, dühösen lerángatta őket a falról. Adott nekik egy-egy nyaklevest, és bevonzolta őket a házba. – Szörnyű! A barátaim bármelyik pillanatban megérkezhetnek. Mégsem mutatkozhattak előttük anyaszült mesztelenül. Szégyen és gyalázat! – sopánkodott. – Mars fel a szobába! A vendégek valóban megérkeztek, és mit szépítsük, Pöttyös néni azt lódította nekik, hogy a gyerekek nem jöhetnek le, mert kanyarójuk van, és odafőn az ágyat. Pedig a cicák korán sem voltak betegek és dehogy feküdtek, éppen ellenkezőleg. Na hát, ki érti ezt? A beteg szobából igen különös puffanások és dobbanások hallatszottak, megzavarva a szertartásos összejövetelt. Az az igazság, hogy ez a Tomi cica bőven megérdemelne egy hosszabb mesét is. És mi lett a kacsákkal? Ők belecsobbantak a tóba de gombok híján a ruhák rögtön leáztak róluk. Kacsa János, Kacsa Jolán és Kacsa Rebeka azóta is egyfolytában a ruhákat keresi kutatja az iszabban.